Iragarri bezala gaurkoan Deuskiz taldearen e, tximinotan e, diska aurkeztuko dugu. Hauek izango dira gaurko protagonista musikalak eta segituan iragarritako elkarrizketa ere. Hemetxe izango dugu taldekideak ja, bueno, kaskoa jartzen dauzkagu eta mm, segundo batzun barru ja hasiko dugu elkarrizketarekin. Txikistak ikusten soli zombra Amaitxu ditxikistak eta haizi altzata Iru soli zombra erandana Esan bezala uskiz taldearen e, tximinotan beraien Iruarren lana aurkezteko, okerrez banago Ba, emeantxe ditugu, bit aldekide e, Iker, ez barkatu, oier eta inigo, zeate? Laugarren dizka, bai, barkatu, laugarren dizka Oier eta inigo E, eh, bueno, eh, ongietorri lenik eta bein, eta emilia eskerri menizate gatikan Eskerrik asko segurei, oin bai, oin bai E, harki, bueno, ba, ongietorri honekin, eh, ja jaztuzendu diatel lau disko dira Lehenengua 2008an atera zen, beraz ya, eh, ibilbide luzea daramazuena musika munduan uskiz talerekin beti, ez da? Bai, bai, asik bueno, inigo, eh, gaztetan einban... Eh, ban... Eh... Olako aleginen bat edo, lagun arti bueno, berak kontako txugu beto Baina bai, deuskiz eh, bost, bimia eta bostien eta bien lehenengo diskoa eh, Batu ginen bimia eta iruan edo, hasi kelazterra urte. <hazurra> bai, bueno, nira zin nintzen eh, talde baten bai, lagun artien joten Ezken bueno, dune azken nien eh, olako kontzertu askorik eta hemen Baina bueno, izen zen lehenengo kontaktu ez da Baina bai, bai, bai bizi guztiena marrurte, deuskiz egin Uskiz egin, nahi bilizeate, ia marrurte esan bezala Eta lau disko, bueno, lau diskotan e, uskizan ibilbidea, nabarmena da ba, nola baita errokanrola eta surfa lotzen dituen taldea zeatela, ez da, bai. ez da, ez da zute hildo hori e, utzi? Ez, ez estilo bardine jarraitzen dugu, ba, azkenien da guri urtetainakun ez da, e, ez, ez gen duen pentsauea, hau estilo haengo egu edo besti, ez da, e, gen duzen elengo temak sortu ziren, da, bueno, da, horti jarraitzugu, oseak, eze bez, ez, e, bilatu barik, ez da bakarrik urten da bena, ez da. tira ideiak agortzen, e, lau disko eta gero, surfaren inguruan itzegiteko, olatuen en inguruan itzegiteko, badago? Bueno, e, surfa igual e, gero eta gitxia hu agertzen da, hori, apurret, porturantz joan, joan gara, ez da, kaiarantz, e, tximinotan, arrainetan, eta, bueno, itxaso gagoz beti lotuta, baina surfetik igual, plaitatik urruen gara, da, porturantz joan gara. Arrantzan eta hori hori hori ez? Bai, ba, bai, bai... Ba, bai, ja, ba, ja, ba, ja, ba, ba, nik arrantzan... Ego bueno, indala urte pare batzuk azintzen e, Tximinotan joaten Aitxek erakutzi dozten apurbet, zelako e, ba, kalak eta Eta, bueno, hau e, ingel ditzu gari ikuntxasten gara kampaina barrizea Zer da, oi Tximinotan jutea tximilotan, bueno, hamen Bizkaizen Tximinotan Txipiroiak hartzen Aha. joati, eh Hemen bueno, Txipiroiak ez zateik, e, bai bueno, guk Tximinioiak ez zaten Bizkaian Eta, bueno, hori ba, ze, joan arratzaldien joan, arratzaldien paseu, da bu Bai, unxazi dieganera, bai, bai, dau ba, bueno, a, izeten da normalien, abustuen, izeten da gehi zen dauenien, bai, bai, unxazten da kanpaina barrize Earki, bai, hau du nentsaiuak eta, gero, platerka batekin edo, batzutak batzuta, batzuta. <risa> <risa> Est, Esteu sekarrizeko lentsaiu da, santarra <risa> A ver, nik estakiz, bai, koziñero moduen eh, oso onak eskara jateko, bai, bai, koziñetako ez, orduen, bueno, hama quedo preparatentzu zenien, bai, jaten guz, bai uh -huh. Bueno, gutxi goena bera, bi iru urte, e, pasatzen dira disko batetik bestera, bera zoan ja e, 2000 amabian egokitzen zan e, tximinotan e, izeneko laugarren disko hau kaleratzea. E, nola izan da sormen prozesuan, hundikan kostatu zaizu epizkak gehiago, aurrekotan baino gehiago edo be... hilloberdin jaman detu ez? Hori? Bai, beti izaten da, beti izaten da antxekoa. E, egun bat eltsen da, da gaur ebururi izaten disko barri batean biko da da orduna zten gara lanieen ba, norbera beran etzien etzen da usabestisek ba hiru 4 5 eta ginek lokalara erutendi da dan hasten da benetako biarra Azten da taldi lanieen bueltak emoten honei balio da honekez eta betiko les berandueltzen gara studio beti presaka danan prepara barik da bueno han amaitzengu normalien, han eh, akabaten dira askarengo ideiak eta lehengo aldietako urduritasunak eh, gaiditzen dira ja laugarren disko batekin Bai, bai, bueno, e, apurbe zartzen zerenien, beti zauz apurbe nervizoso, zezak izuz, e, bueno, zauz seguru, igual, e, zelanik urtengo da ben, zezo ino izengo dane ona edo zeintzarra, bai, bueno, bai, egiz ezan ja, apurbetian, lazaiz la da osoa, zez, estudizora da. Uh -huh eta norekin grabatu ezute, zein izan da arduraduna, estudioan, nun nibilizate? Joan gara betiko estudiora, lehen laminazana, oin musikon da, mugian dagona, eta ze, aldatu in da, be, ja, jabe ez berdine dire, da oin dau ze Inigo Txeverri eta da, da Jorge Anaize, da, bueno, da guajo bebai, guajo mm -hmm. estremokoa eta... Da ba, beti ukin izan dugu gogarekaz grabateko, ze Inigo guaz hasi izan direktoko tekniko moduan, Eta ba oin sorte itzela izenda, se batu egin dira geure estudioan, geure betiko teknikoa, hasik oso porzik eta oso gustora emaitzagas. Bai, bai. Bai, hori, Geur, ge beste euskari bate modukoa da beti. Irakasagutzen graduate hau pe bai bera lista. <gül> eta talekidean, formazioan beti baten do izan zarete berdinak edo aldaketak izan dituzue. Beti, danak, eh, etxeku gara, askanin, eh, anaize, lemuzu... Ba, gabe. ezin egon, da, bueno, da, askotan, ba, <laughs> bueno, egoten ba, diekabroak, bat, bat, bat abestidekaz, eta, baya, ez, bueno, izek, izetez, ba, e, urbil bizi gara, ez da, bizi gara, bi kilometrotik e, barrure, da, bueno, orduene, e, ez togu ikinara sorik, e, bate lan inbida bela, edo bestie, da, da, bueno, ba, askanien, bardine jarraitxo dugu, ze, da, ez dekogu aldatzeko, aldatzeko horik... Uh -huh. Zuek e, zuen ibilbidean eh gehiemate euskarazko kantak egin dituzu baina gaztelarazkoak ere mm. e, horrek ateak irikitzae dizkizu euskalheretik kanpo ibiltzeko edo e, bai egiz ateko engendu zen e, lelengo maketan lelengo mm. maketan e, ba danatari kurtzen san bizkairaz erderaz daia da eh ginenin serizotan disko serie bat egin ber zala kaleratzeko han hartu gendun erabakize, bueno ba, euskeraz einko guz, egeizindak euskeraz datoz, da ordutik hor geratu gara inglese zein bat bat, katxonde modure, baina dana da euskeraz. Uh -huh. Asi que... Ordun kanpoatatzeko... Gatz, e... gatzan. Bueno, ba, bueno, ba... Euskal horritikak, gehi bat. Ba, desit du gendun, ba, euskeraz eitxie, eh? galaganerak eure euskeri ez da, gure kostako kostaldien eitxendan euskera bardine, bizkaizera ez da, baina, bueno, e, urten zanlelengo kantak erderaz ezen zinak, ba, urten bien apurbet, e, Eh, así ingendu zenien aproa batzuk eta la bueno, eh, ez toug izango jente asko kentzuda besenik, ba bueno, gure herri albotik eta bai kentzuda bes. Da bueno, ere que zien azkenien e, aprobetesan biena, venga, disco ba, grabei bisuez, oso e, ondo dau eta ez da keza da. La bueno, hola si sortu san askenien ba desedi du gendun eh euskera seitzi, Eta zuen tematikagatikan utze zue kostaldean geiago jotze zutela, barnekaldean baino edo ze. <laughs> Ba, ez da, bez, e, askarine e, Itxasoan Ba, ez dakit, iguale komentario puntual bat xuti, ez da, denbora guzti zen bez, itxasoan e, Geure gaina guzti zen, ez da ge, Geiz hau neskak eta jaize da hori mundu guzti zeteko Ba, baina, bueno, egiz ba, bai e, Kostaldien, ba, bueno, gure Itxeitzeko modue, ba, be Errezawa da entzuteko, ez da ba, ba, Antzekoa da, ez Kostaldeko Euskerie, ba, antzekoa da Da, bueno, hor ba, golan txipentxe da, esan gendun, ba, aurrera joango gara, da, kostaldien eh, nik usteo gehiago entzuten dala, eh. Baya, bueno, e, barruko barru, aldien, ba, bueno, hori freskotasun edeko, ba, ondartxiena, oitzosoana, eta, bueno. Uhum. Festa giroa ipatute zute, zuen eh, tematika ere festaren ingurukoa da, eta, noski, orain udara datorrela, herriko jaietan eta lekua izango duzu bainan gero, negun, nuni biltzezate? Negun, koba, koba zulun sartunde Bai, <girrisa> no, da, normali sartzen gara, gure zen da, bueno, ez gara asko urtetakoak da, bueno, geitzenetan ba, bueno, batzuk surfeitzen, beste batzuk ikesten lanien, da, Begat bueno tximino Betu tximinotan, beste batzuk tximinotan, negoen gitxia du, bai, bai, bai, bai, bai etsor zerraitxearen es ez da uh -huh. Talde moduen, negoen oporrak hartzeko den denbori da uh -huh. Deskantzatzen deska e, ensaioak eta bebaie, ba, urrundu etxendi, igual ja steam beneo bakarrik etxendoguz Gero, bueno, urteten da lantzen lantzera hola, bai, salaren batean edo bate, baina eskeras como voyu tenegiz ateko. Uh -huh. Gube... arna sartzen zuten. Bai. bai, bai uh -huh. Es de su te aprovechatzen eh, etenaldi kontzertutan etenaldi hori lan egiteko kantekin edo bai, baina hori bi edo hiru urteri. <laughs> <laughs> bai, lo que pasa que bueno, gente <laughs> no vera keichen etzien, está la Europa, bueno, ya vera aprovet biribil ideia bat. Ba, gero bai edukitzen la uh -huh. ba, da lan harreka marasatu dalez, bordeta ba aztengarenien prepartetan disko barriz edo dana krutada beatera da orrazten gara lanien, ez da. Uh -huh. Bueno, orain ordun eh ja zuen e, e, garai aktibo hori dator udareekin. Bai. Eh weborria ere horche martxan eta polipoli daukazola ikustet eta bai, aburbe geldi dago ja. Eta, bueno, bai Bai, bai, bai. Bai, bai. Eta bueno, hemen pentsatzen kontzertuk eta barri iragartzaitu zuela, ezta? Da? Zer, bai. zer dagoa zue pelaburrean? Ba, hori, akabagu maiatxa, maiatxa ma toperaukigu, ekaine dator tranquil, oportan doielako, no, no? Da, bueno, tranquil atrapagu hau, be. Da, dekogu zontxe sortsi zen, geure herri zen, ibarrangelun, dagoetan marrin elantxo ben. Bai. Zike, ekaine naiko, tranquil dekogu, gero usta ahi, inazten di, oztabe. Da, bueno buruz ez dakit es, asi que sin chu de Hiru lau da uzela badakit. Oraingo zelantxobe eta Ibarrengelun bai. eta gero Donostin gurun edo baldakazute kasute. Donostin salta saltaichin dugu beste partera entegoi bai. es. Ustar etzer arte urrundu gara. Ametik pasait dugu ez dakit, da bai, bueno, eh bizalba da. ez dakit aurten ez dogu, bueno, ondin badau denpori urtetako de kontzertuek, baia bueno. Ya bate deitzen badago. <laughs> Diska kaleratu berria da. Bai, Orain arteko eh ez eh, Oñarteko esango da, ba? eh lagunek edo zer esan dizueten edo alako itzirik harrera harrera ondo ba, ba. niri eh, printzipioz nik dekoten idegi da eh gehien gusta oñarte gehien Uhum. Bueno, ba, niko ritzikotz. Hemente ere, bueno, besteetan bezala, bueno, ba, hitzekin eta badator, e, kolaboraziorik izan dezue diska honetan lan egitekoordua. Ba, bai, e, trompetajo, trompetajo le, eh, Ibon, el Ekicharbat, da bueno, ez izan aurten hori e, ze bakarrik kolaboratu, beste guztietan ba argi eukingu bai kolaboratzaile moduen Baia, bueno, hori sobre la marcha diciendo, está igual el disco a Garavetanzausen tema bat edo Zaten zuha, benzeu zer falte da, da, bueno, hau izelei, venga ba Deitxun gotzago lagunen bateri da da, ise, da ganera hori, beti etxendogu lagunarteko asunto Vai. Estogu deitxen, estogu inoizokin nola nik Bai, profesionalak edo, detxeko gente, saunek arteko Beti da, topa emigun lagunen batek, Vai. lagunen bat haue Hau inalda Vai, da da bena Bai, hotzen da bena edo inalda bena uh -huh. Bueno, amairu abesti badauzka diskonek Eta ez takit nik zein den zuei gehien gustatzen zaizuena, edo zein izango den elkarri zeta maitzeko ba, gure entzulei eskeneko dieguna. Lehen e, tximinotan egondai minitxe ez da, ba, beste bat. Beste... Denak entzungo ditugu, elasai eh, baina. <laughs> e, ba, aukeratu zazuna ez zunan. Nik ze laugarrena, laugarrena olen e, baladatxu bat alata, bai. aburba kanbizateko. Azkenian... Azkanin alkarregaz. Alkarregaz, earki. Eh, ba, bueno, ba, ez takit zer horret gehiago daukagun gehitzeko, elkarrizketa. Bukatu orretik. Es, es bueno, agur bat eh motibald Donostialdeko guztileri eta Esta lehengo aldia hementzaoz dela egon izantzea orretikan, ez? Bai, bai. <laughs> uh <-huh. laughs> ba, bueno, David se va, ba. gente curada va de Bunchuti, va de Uskiz zerdan eh bizilian ikustie, ba etor daizela kontzertu batera da benetan jakingo dau zer nortzuk dizen Deuskiz. Oso <laughs> Torri egitezela, ere tximinotan juteko... Bebai, bebai. Arrapatzeko beharreko guztikin. Garo. <laughs> Earki, bueno, ba, deuskiz taldea tximinotan eh, diska kalean dagoneko, eta esan bezala, ba, azkenin alkarregaz izaneko kanta, eskiniko diegu, gure entzule guztiei. Beraz, eh, bueno, ba, hemen eh, izan zeatelako. Seguri. Eta nahi dutenean, eh, oier eta inigo, da? Bai. Egon gietorriak izango zeate Eta esan dako Urren arte Ez kerkasko Baina osa guzti Bye Egun barrize Bergize kereite Ez tau ino bizara guerdiko haotxa magazinea Aste arte aste azken eta oste egunero, Amabi terditati kordu zuzen zuzenean